Іловайськ. Ніч плинула по дитячому мамино, Та прийшов суворий, як Макаров, чорний день. Привітався коротко, не сци. Я повзу по землі, як постелі-постелі, Сон шепоче, не застеляй мене, Смерть благає, не покидай мене. Я повзу по ріллі, наче дзеркало по стіні, в ньому світло сліпуче пробило тунель, У цій війні домовин з гробами, Чиїсь очі пусті стали мені запеналом.